Але замість того раптом несподівано для себе сказала підемо до мене, пощо тут мерзнути? Уже вдома, на маленькому диванчику у кухні, коли пили чай і розмерзалися, мов бурульки, а Маруся мирно спала за стіною. Вона зігнулася від раптового і гострого бажання Якого ніколи не відчувала раніше І почала розцібати його сорочку якось зверху Мов чужа душа, спостерігаючи за собою Безмірно дивуючись власному вчинку І не відчуваючи жодного сорому Не треба Я не можу І густо почервонів Потім опустив лице у долоні і застиг Це мабуть тому, що я жінка Митю проскочило у неї в голові, і вона сіла, як ударена. «Ні, не тому, химера подивився на неї, мов би прочитав усе з її думок. Я опромінююся, у мене рак». Вона подивилася на носки своїх черевиків. Під ними була прірва, велетенська, цинічна, котра хилиталася замість лінолеумової підлоги і не мала кінця краю. «Прірва, прірву, прикликає». Вона оточила химеру могутнім сховком, заслоном, китайською стіною, але китайську стіну ще можна було здолати, взяти штурмом, а тут? Ця прірва була поза словами, бо те, що виражається словом, має якусь окресленість, вмістимість, реальність, а на реальність впливають, а тут сама чорнота, відсутність повітря, надії, а отже – життя». Їй здавалося, що він зараз зникне назавжди, як уже раз зникав, і нічого у неї не залишиться, тільки спогад. У матері хоч залишилася вона там ріко, а у неї спогад, котрий розсиплеться і розвіється за вітром. Це я тебе викликала звідти своїми старими плівками, це я тобі посилала у простори знак, сигнал, бо наші думки то стріли, котрими переповнені небесні дороги, і вони летять до адресата. Це пишно звучить. Я не вмію простіше, але це правда. Мені тільки було шкода, що в мене нічого твого не лишилося. Ані листа, ані якоїсь дрібниці. Знаєш, у казках можна було б їх покропити живою водою і відродити все ще раз. Сказала і вкусилася за язик. Такими жорстокими здалися ті легковажні слова. Він зняв із шиї маленького хрестика наїдва бнійниці. Це тобі на відродження». Ні, тільки не це, це потрібно я зараз тобі. Зараз мені вже нічого не потрібно. Він одягнув їй хрестика, і вона заплакала. Сльози котилися градом, і сірими, впереміж із тущу, краплями падали на його сорочку. Він притис її голову до грудей, аж чула оглушливий стук від його серця, і зміненим переривчастим голосом говорив про те, що винен, і про те, що усе буде добре. Щоб тобі було легше, я лишуся з тобою. Я набридну тобі, як набридає дружина власному чоловікові. І тобі не буде так важко. Яка ти дурненька та мріко-суліко, він гладив її волосся. Ти не маєш мучитися через мене, то мій хрест. Вже і мій теж, і поклала долоню на хрестик. Я втік із лікарні, ще трохи, і я поїду, щоб устигнути на ранішній обхід. Який обхід? Завтра Великдень. Завтра зранку ти нікуди не підеш. Ми будемо їсти паску і бити писанки, як завжди. Вони лежали на маленькому диванчику. Там Ріко у гранатовому ситцевому халатику, він у білій майці. Його сорочка сушилася у ванній, Із неї скрапували краплі, гучні й зловісні. Так ніби стікала не водою, а кров'ю. Це була найщасливіша ніч в її житті. А де якби то хто знав, коли стане найщасливішим, чинив би, може, інакше. Хоча нічого не змінило б ні тоді, ні після, коли вже його не було. Були ж поруч два злидарі, котрі все пороздавали не там і не тим, і кинули їх одне до одного щось комічне й похмуре, щось несправедливо люте і невимовно прекрасне, щось, чому немає назви у людській мові, щось таке, про що казав Платон коли в обмін на правильне спрямування обіцяв в кінці шляху вершину любові, а з неї осягнення чогось незнано дивовижного. Можна мати образу на те в кінці шляху, на те, що лише кілька годин дано людині, аби возвиситись над світом, аби потім, люблять потому, тримати їх у собі, мов дорогоцінний коштовний камінь.